Ce homo. Eu sunt o perechere de straniu și comun De aiureri de clopot și frământări de clope În suflet port tristețea planetelor ceapun Și încântec tumultul căderilor de ape Eu sunt o cadențare de bine și de rău de glasuri răzvrătite și resemări târzii, în gesturi port sfidarea a tot cei Dumnezeu și în visuri, majestatea solarei agonii. Eu sunt o crucișare de harfe și trompete, de leneșe pavane și repes farandole, în lacrimport minciuna tăcutelor regrete și în râs impertinența sonorelor mandole. Eu sunt o armonie de proză și de vers, de crime și idile, de artă și eres, în care nu port imensul stăpân pe univers și în vers voința celui din urmă înțeles.